Për shëndetit e Allahu Gjellawale dhe mëshira e ti Qofën bi më të mirin dhe zëtriju në për nga mërëve Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi shok të ti besnik Bi familin në ti të ndërshme Dhe mi gjithat të të cilat të ndjekin rrugën e ti me të mirë Delin e ditën e gjikimit Vajdojnë në me lejën Allahu Gjellawale Me përmend për e njarjeve të cilat Allahu Gjellawale i ka përmend në librën e tina Dhe përmendëm se Allahu Tebare Kjovë Teala në shumë metoda i ka udhëzue njërzit me këtë liber, duke oa të reguë rrugën e drejtë dhe duke oa të reguë më nire se si duhet jetue nëse dojnë ata me e taku Allahu Tebare Kjovë Teala dhe të lumëtur dhe ajmuk qen iknaqër me ata edhe gjithashtu të apërfitojnë këtë dënja dhe të jetojnë këtë dënja në harmoni dhe lumëturi në përpudhje me ligjet e Allahu të barëke vëtë ala. Prej metodave të cilat Allahu gjelle vë ala i u zënë rëpë të tina i u zënë njëzit të cilat i ka kryu e është edhe të regimi apo rëfimi injarjeve në librin Allahu të barëke vëtë ala. Dhe djetarë kanë thanë mirësia dhe vlerëa këtërë njërëve të satë janë të përmendurë e Kur'an është se Allahu veti ka transmituë, Allahu veti ka të reguë dhe nuk janë të shënuar aprej historianve, po vet Allahu Gjellewala i ka përmend këtën Allahu Gjellewala nëchnu në kussu alejke ahsenil kasas në ti të regojnë atyjo Muhammed alejhi salatu vësselam në jarjet më të bukura në jarjet më të bukura Bima au hajna I lejkeha dhe l'Quran Në ata që ta kena shpojnë Më këtë Quran Për njëjarjeve të shumëta Për njëjarjeve të shumëta Dhe njëjarjet nuk vinë në Quran Për kët e kët Po duhet me morë mësime Po duhet me nëzirë mësime dhe me jetu me ato mësime Allahu Gjellavala Në surën Bakara Në surën e cila është titullu me termin lopa E përmendëm gjarrjen e lopës Ma ndej Allahu te bareke vë tala E përmend një një një një një një një tjetër Gjithashtu të populli beni Israelve Të bit e Jakubit a.s. Dhe përmendëm se Allahu gjelle vë ala Në librën e ti ka thësill shumë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n u selam sepse ka pas shumë pejgamber dhe ka pas ngjallje dhe histori të ndryshme dhe të çuditshme te ka bani Israil një ngjallje për ngjallje e cila ka ndodh ka ndodh kur e ka pas pushtetin Sulajmani alayhi salatu vesselam Allahu jelle wala prej tak Ademi alayhi salam deri tek Muhamedi alayhi salatu vesselam nuk i ka dhënë pushtet më të madh dikujt sesa pejgamberit S Suleiman i cili ka qenë biri i Dawudit gjithashtu pengamer i Allahu Tebareke atë shumë ka pasë pushtet sa që njerëzit dhe gjinët dhe kafshët dhe gjithë shka që ka ka në këtë dunja Allahu Gjellewale e ka nështruhe e ja ka nështruhe Suleimanit që ka dosh ka vojë sa që edhe erën e ja ka nështru Allahu Tebareke e ka u thu me erë me frim ka u thu ku ka doshë Mësë flasmi për kriesa tjera Kanë qenë të nështrum edhe shejtanët Kanë qenë të nështrum edhe shejtanët Allah e ka të regu një një njarje Pak para se me arë Sulejmani Pak para se me arë Sulejmani Se që ka ndonë me bit e Israilit Bit e Israilit Herë pas herë e kanë besu Dhe herë pas herë e kanë mëhu Ashtu si qështë zakon i njerëzve Kur kanë të mira Kërë kanë të mira Thojnë mirjen, alhamdulillah Kër jubin të këqijat Allahu në harojnë dhe e mëhojnë Kështëto kanë qenë bit e Israili Me kalimin e kohës Kër kanë med një periut Pa për nga merë Kanë fillu e shëtanat Kanë fillu magistart Kanë fillu falgjart Me i friksu njerëzit Sepse Allahu gjellëvala gjinve Jau ka mundcu me hip në qilë Dhe me ndëgju diqka prejlojmeve Në ndëgjojnë prejlojmeve në qilë Dëgjojm për lajmeve të cilat Allahu i zbrat tek melaçët për rrezikut, për vdekjes, për ejjëleve të ndryshme, kush ka më lind, kush ka më vdek, kush ka më formuluar, sa ka më formuluu dhe gjenat i kanë marr këto lajme. I kanë vëll. Istaraqu Allahu dhat i kanë vëll lajmet dhe u jo kanë prua fallxjorve. U jo kanë prua fallxjorve edhe magjestarve. Magjëstor i kanë fiksuar njerëzit. Dhe njerëzit kur kanë pas vështirësi kanë shkuar te fallxjorët. Kan shkuar te fallxjorët dhe i kanë pyet. Kan problem çka më bëj, i ka tregu. Çka ka mendon nesër? Ka ditë çka po rilaje dhe i ka kalzuar. Dhe është për hap të njerëzit se magjistat edhe fallxjorat e dinë të fshihën. S'ka diçka që nuk dinë. Nuk ka diçka që nuk dinë. Dhe hopë, o bë panik e madh tek njerëzit. O bë friksim i madh tek njerëzit se xhenat çe fallxjorat po i din kan krijuajmën. Dhe me turme, turme duke shku të i kpit, qka është të bo? Falgjartë, kërë e kanë pasë e njërzit po vinë me të madhe, që kështë të njohër, kërë të gjindjia shkojnë me të madhe, a i krenohë dhe e banë fudullokë. Kanë nisë me rejtë me të madhe. Një lajme ka ditë të vërtetë dhe një qinë i ka shtuën. Një lajme ka ditë të vërtetë dhe një qinë i ka shtuën. është bo panik e madhe. Derisa Allahu Jellal Walek ka thos Sulejmanin alayhi salatu vesselam. Sulejmani kurë ka baukë po gjendja është hidhur me një hidrim të madh. Dhe ja as ishth Allah ja ka dhënë shumë pushtetin e madh, sepse para Sulejmanit ka qenë përhapur sehri më të madhe, magjia ka qenë përhapur shumë më të madhe. Dhe Sulejmani ka urdhëruar ushtrinë e tina që me mbledh çdo fallxhor çka ka në dorën e tina, prej fletushkave dhe librave të sehrit dhe më i pru muë këtu dhe i ka mbledh të gjitha. Ska lën fletujt këto vogël pa mbledh. I ka furt në një ark dhe i ka shtënë nën karrikën e Tina, nën arshin e Tina. Ç'a ka nën dhe. Dhe ku pas? 90. Dhe athiku është ul. Pastaj me kalimin e kohës, kur ka vdeq Sulejmani alayhi salatu vesselam, kur ka vdeq Sulejmani alayhi salatu vesselam, shejtani e ka shfithur vdekjen e Sulejmanit. Këna më pormën për dobive të kësaj ngjarje, se në Kur'an nuk ka asnjë rast të këngjarje. Kur ka vdeq Sulejmani alayhis salaatu was salaam, usht mishrua shejtanin në njëri. Është mishrua shejtanin në njëri dhe janë liruar njerëzit dhe xhenat. Vdes Sulejmani, s'ka nevoj dikujt la më unë an shtrua. Dhe kanë filluar mu reveluime të mëdha, sepse kanë qenë në urdhë të rrapta për Sulejmanet alayhis salaatu was salaam, dhe janë liruar mu të mëdha. Shejtani e ka shfidzu rastin e vdekjes së Sulejmanit Me bo shërë alamat madhë Para se me arë Sulejmanit E ka bo në shërë alamat madhë Dhe ka than, ju ka thënë atë në njërzve A e dini ku ka qenë sekreti Se pse Sulejmanit juve ju ka mojtë në të pushtet Pse Sulejmanit ja kon i fort nda juve Ja u ka haru se aja kon për nga merë Ka haru se Allah ja ka thënë atë i pushtetin Po shejtoni ka shvidzue, ato njerëzit njerë nuk i kanë besu, sepse kanë pasë alo gjurëm të imanit, alo kanë pasë besimin e freskët, me kalimin e gjeneratës, dhe e disa është shuit drita për nga Merike, disa njerëz kanë fillu mi besu. Ka thonë, have është parafitiru dhe ka do në shejtoni në formë të plakit. Ka thonë, une e di pëse Suleimani ka pasë fuqit e madhe nda juve. Ato njerë nuk i kanë besu, ka thonë aki argument, ka thonë kam argument. Çfarë argumente kia? Ka thonë shkoni ku e ka pas krikën Sulejmani dhe groponi nën dhe kimi i gjet disa fletushka, ato janë kon sekreti pse Sulejmani ka pas pushtet mbi juve. Ka dashur me nxirr Sulejmanin se ka qenë magjëstar. Ata veti kanë bërë seheret më harat, Sulejmani i ka mshëf ato dhe i kashtinën nën dhe për me shujt dhe me shronjos magjin, şeytani ju ka thonë Kjo është sekreti se Sulejmoni ka mbi juve pushtet Andaj e ka këtishe i toni me vdekin e Sulejmonit Për ap panikën të kënjërzit Për ap panikën të kënjërzit E Allahu të barek e vëtë ala Allahu gjellë vë ala Në këtë natirë të njërzve Të cilat kur qishë nuk e nënshtru Allahu të barek e vëtë ala Ka zbrit dy me loqe Për ap për mi ju të reguhe Se o ju njërës jo neras nuk ka as puna e magjis se ne Sulejmani u kan e shtruar me magji nuk ka as puna e magjestarve se ata e dinin të fshehtën po këtë puna është në dorën e Allahut te bareke وتعالى këtë puna është në dorën e Allahut te bareke وتعالى ila Allahu jall walakata wattabau ma tatlu shayaatin ala mulk sulaiman dhe bani israel i kan pasue Mësimët e shëjtana Ve të cilat jau kanë ledzu shëjtana Mësimët e shëjtanit Pasaj ka thënë Ala mulki Suleiman Në kohën e pushtetit e Suleimanit Në kohën e pushtetit e Suleimanit Ua ma kefara Suleiman Suleimanis ka cien qafir Suleimanis nuk ka ba kufar O lakin në shëjati në kefaru Shëjtanat kanë ba kufar Shëjtanat kanë bakufër, ju allimunën nëse së shër, ja u kanë mësue njerëzve sihrin, ja u kanë mësue njerëzve magijen, para Suleimanit, dhe pas vdekës e Suleimanit, wa ma unzile alel melekeni, dhe që ka zbrit në dymelachet. Allahu gjallavare i ka zbit të dymelachet, ku i ka zbrit në një qytet të Irakut, i cile ka emrin Babil, në një qytet të Irakut, i cila e ka emri në Babel dhe sot e sot ka gjurm antike të këtij qyteti gjurm antike prej gjurmëve të Suljmanit alayhi salatu vesselam fa tallahu jallala bi Babila në Babel Harut u Marut Allahu jallala thot emir ktere me lot se me ka thënë Harut dhe Marut qka do me thonë emri këtëre dive, thon, mir, me e këtëre dëve, djetarë ka thonë, Allahu e din ma mirë, do me thonë njën e këtëre emve. Wa ma ju allimani hatta ja kula, kanë shkua një zemi u të reguë, se kjo qka i një të boju prej magjisë, dhe sihrit, dhe falit, qka i një të nzirë rjo, kjo nuk është ju të ju një të fortë, po kjo ka thonë, Allahu ju ka sëprovu e me këtë sihrë, Allahu ju ka sëprovu e me gjenët, dhe ju kanë thonë, Eja t'ju të regojnë asë si boho të sihri. Me lësit kanë zbrit, me ju të regojnë njërzve, se gjinë, se falgjori, ka mundësimi bohë disa dalavere, ka mundësimi bohë disa letra, me enigmatë të ndryshme, me mësime të kota, dhe me bohë damë të njërzit. Dham, si që bojnë damë, si i rëbazat gjithmonë në gjithdo ko. U e ma ju allimani, u e ma ju allimani, hëtta jë kula innëma nëchnu fitne eduke ja umësue njëzve ma gjien me lachet i kanë thonë kjo fitne felat e këfur nërë në të këllëzue se majistari ka mundësi me bëkeq po ju mësënësoni ma gjien me bëkeq felat e këfur më zgaboni me bëhë këfur fe jetë allëmune minhuma e bëni israilt nuk e kanë mërë mësimin për me lachet kanë vazhdu ala Allah o gjellë o thotë لا يسى بسليماني nuk moron vash as me laçet kur ja çum nuk moron vash nuk mershin sem edhe emsun se si më nda burrin prej grujës fe yatallamuna ma yufarrquna biha bayna almar'i wa zawji emsonin si me da burrin prej grujës si me nda burrin prej grujës wama hum bidarrina min ahadin illa bi idnillah mir pa me laçet ju than se ju skini mundsi me vota Posme lejen e Allahut te bareket te bareka وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم Allahu jallawala thot dhe ata emsonin prej mësimeve te magjish cka ju ban dam dhe nuk ju ban khair ju ban dam nuk ju ban khair pastaj thot Allahu jallawala wa welaqad alimu lama ishtarahu malehu fil akhirati min khalaq mir po bani israel neopat mitregu shum mir dhe ata emsun shumë mirë se kush emson ma gjien dhe e len libërën e Allahut kush emson ma gjien dhe e len uzzimët e Allahut gjellëvala ma lehu fil akhirat i min khalak në akhirat s'ka kur farhise të shpërblimit kur farhise të shpërblimit wa le bi se ma shëraubihi enfuse hum sa ke që është ta jo për të nësiren e kam blej vëtëvejten e tëra e kam shit vëtëvejten e tëra lo kanu ja alemon si kur ata mështë ta dinin. Si kura ta ta dinin. Pse ka përmendë Allahu gjellohala kënë gjarje? Pse ka përmendë Allahu te bareke vë te ala kënë gjarje? Fidimisht, para se me indhirën disa mësimin nga kënë gjarje, duhet përmendë se Allahu në këtë Kur'an s'ka të regu encyklopeditë të mdoja, s'ka të regu historitë të gjana me emra dhe me mbi emra dhe me adresa. Jo, Allahu ka shkoqit për historijës periudha të caktume vetëm sa përmëmurë mësim, sikur që Allahu Gjelleware ka përmen këtë ras, në një face të Kur'anit, u e të bahu ma të të lushejatin dheri në fund të ajeteve, në nxarjen për nxarjeve të Suleimanit me bit e Israelit. Djetarë kanë dhënë, Allahu në kënxarje, në të regon një mësim për e mësimeve të besimit, pa të cilin shtil të besimit nuk pranohet të Allahu Gjelleware njëri ju si besimtarë edhe ajo është se njeriu besimtar duhet me besu se kur kush nuk e din të fshehtën pos Allahut e bareke e ata kanë besu se magjistart e din të mshehtën edhe sot besimtari duhet me posë kujdes se qëfar besim është beson se kuina i beson sot magjia është e përparume me përparime të shumëta në kohën e kaluar ka qenë në atë formën klasike nështë Dersa sot do shpërparu me të madhe. Rrena, mashtrimet, manipulimet, momentet me e njerëzve janë të mboja. Sigurisht çështja e mediumeve të ndryshme, sigurisht çështja televizioneve të ndryshme, ti si gjithë çështja e plasimit i lajmeve të ndryshme, të cilat janë sihër për njerëzit. Janë sihër. Ja u morin mend, mend njerëzve. Ja u morin mend njerëzve. Qiç ka thënë Allahu Tebareke u Teala, istarehbuhum i friksojnë me lajme. Magji e madhe e bën rreën sikur të vërtetë dhe të vërtetën të qetë sikur rreën. Dhe ai i cili nuk është mësuar mësimat e Allahut, ai i cili nuk din prej ulëzimeve të Allahut, ai i cili nuk mbrohet me librin e Allahut, ju bëson rreënave. Çish ju kanë besu këta? E Allahu json i rastisht e ka treguar këtë ngjarje për me tregue se ai i cili e len livrën paspinët Allahut të bau ma të të lu shëjatin ka me pasu atë qka e ledzojnë shëjtanat andaj pre besimeve pre shtilove të besimit është se Allahut vetëm është a i cili e din të pëshehtën aspe nga mërtë nuk e din të mëshehtën vetëm Allahut të bareke o të ala e din të pëshehtën ka thënë Allahut gjellë o ala alimul gajbi fe la ju dhëhiru ala gajbihi ahadan vetëm Allahu e din të fshehtën dhe nuk ja të regon të fshehtën kur kujna Allahu gjelleware e din të fshehtën qka do me thonë më shëfta? pas një orë që kam e ndodhë që kjo e më shëfta pas 5 minutave që kam e ndodhë kjo e më shëfta se di kur kush se di kur kush që kam e ndodhë ka thonë Allahu gjelleware as një shpirt se di që kam e fitu nëjësër asë kushtë që ka me fitu në esër. E si ka mundë si njëri ju me ditë që ka me fitu në esër, kër aji nuk e dinë, a ka më konë në esër. Aji nuk e dinë, a ka më konë në esër. Vetëm Allahu të barë, këva të ala, e dinë. Andaj kënë gjari Allahu të gjellë vë ala ka të reguhe, se njërzit nëse nuk mbrohën, nëse nuk hinë në kalajën, e libri të Allahu të gjellë vë ala, në fortifikate në Allahu të barë, këva të ala, shëjton وكانوا رجالا من الانس ياؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الله تبارك وتعالى ذو الكليد كان جارية من الجناد والنرزيت ثوت كابو زبورا براي نرزve چه janë friksu prej burrave të xhenve feza duhum rahaqa xhen kur i kan pa ners po jututan i kanë frikësu edhe ma shumë i kanë frikësu edhe ma shumë andaj ka thonë Ibni Abasi radhi Allahu anhu ma men të khafe min Allah fe la ja khafu min qej şey. ka thonë Ibni Abasi kush tutët, kush ja ka dronë Allahut kush frikësohet prej Allahut si frikësohet askujna kush i ka dronë Allahut si ka dronë askujna andaj ka thonë Allahu Jellewala dhalikumu shqeytanu ju khawifu euliae Fela të khafu hum, wa khafuni, in këntu mu'minin. Këte janë shëjtanat, ju friksoj njove, ju friksoj njove. Wa late khafu hum, asësësimu së friksojni prej atyre, wa khafuni. Kan etar, të të mëni prejmeje, kanë dhëndje e tërtë, të janë dy të kundërtat, ose mi utu të Allahit, ose mi utu të dikut tjetër. Ose mi, mi utu të dikut tjetër. Ose mi utu të dikut tjetër. E nëse njeri ju nuk i friksohet Allahu Gjellewala, shëjtoni ja futë frigën, predikuj tjetër. Ja futë frigën, predikuj tjetër. Qofte dhe prejsteneve, qofte dhe prejsteneve dhe të cilat nuk flasin. Si për qejmëll, kanë thënë dhe tartë, si kërë për qejmëll njeri ju kërë i friksohet, fu këralokut. Fu këralokut nuk ashtë diçka asë njeri, asë krijes, po njeri ju i friksohet. I friksohet fu këralokut sepse nuk i freksot Allah o të barë këvë tala se se nuk e një madhrien Allahu gjelle, gjelle wale andaj Allahu gjelle wale e ka pru këtë në gjarje në Kur'anin e tina në Kur'anin e ti famlart për me namësuen një përremësimeve që njeri ju besimtari në rukëtimin e ti drejtë Allahu gjelle wale duhet me pos besimin e kristal besimin e qiltër besimin e pastër se vetëm Allahu i din qështje të mshefta vetëm Allahu i ka në dorë qështjet, vetëm Allahu e ka në dorë jetën dhe vdekën, vetëm Allahu të fornizan sa doje dhe nuk të fornizan sa doje me diturin e tina, el alim el hakim, aje di ma mirë sa duhet me dhanë edhe aje me urcine tina e din ma të mirë pëse të ka dhanë qatshë dhe kjo është prej besimit të cilit bandë lumëtur, për ndryshe duhet me jetu e me besimin i cilë në i, i vendosë shejtani për ndryshe ti shkadan allah o jelleo daliku sheytan ne sefrik ne sefriksoni allah ke sheytani i cili merr rolen e juve ke sheytani i cili ajo ja vendos pasaj maniren e jetes se juve andaj allah te bareka we taala ne permet ksa ngjarje ne ka tregue se gaibin te fshatn nuk e din askush as, as penga marrat as me laqet po vetem allah te bareka we taala jalla fiula premseve te tjera te cilat njermi nga kjo ngjarje është edhe ajo se shejtanat kanë mundësi me fluturue dhe me ecë në lëvizje në kilometrat të shumëta Shejtanat, Allahu Gjellewala, gjinët ja u ka mundësu me ecë jo si njerëzit njerëzit e kanë të kufizume ecën dhe vrapimin dhe njëni kufi Shejtanat e kanë me shumë fish ma të madhe sa që në qjellë në qjellën e par, kuptohet në qjellën e par, ecën me shpëjtësi të madhe e cilë me shpeci të madhe, njitë njani me tjetërin, e kështë të meranë, sa që si kanë thonë djetartë, në sekonda kanë mundësime me, me kalu e kontinente, me kalu shtetet të ndryshme, në sekonda të voglë. Dhe kjo njerëzit if, i ka friksu në të kalumen, i ka friksu në të kalumen, mirë ba dhau të bane kjo e tala, këta e ka ba me hikmetin e tina, deri kur, deri në dërgimin e pengamerit ton, alehi salatu waselam. Sepse pas dërkimit për nga merit ton Sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Gjellewala ka than Tani Na i godasim shejtanat Me uje Tani Na i godasim shejtanat Dhe nuk i lojna me mor pre lojmeve Aspak Aspak Kjo është prej mirësijës të dërgjimit për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, andoj adhallahu të barëke vëtale ka përmend, wa ma ërselnaka illa rahmeten nil alemin, ty nuk kemi dërgu e tjetër, posë më shirë për të gjitha botrat, jo vetëm për njerëzit, për të gjitha botrat, sepse edhe për e gjinëve, masë dërgjimit për nga merit aleyhi salatu aleyhi salatu aleyhi salatu aleyhi salatu aleyhi salatu aleyhi salatu aleyhi salatu aleyhi sal Bi ahada. Dhe tash, s'ke nëmi ba më shirkë, as kujna, as kanë, ndaj Allahu të bareke, vëtë ala Sepse neve në kamësue, kebiru në, i madhi jonë A i ka thonë për Allahu në fjallë të mdoja I ka mështru në dhe Allahu të bareke, vëtë ala Andaj, kjo është për emësime të zrataj në zelëmi nga kjo kjë mësimë nga kjo ngjarje e Kur'anit Allahut e bareke o tehara se gjenet ecin me shpejtësi të madhe dhe nga kjo s'ka nevojë njeriu mu friksohet. Principeve tjera është se në të kaluarën njerzit i kanë akuzuar njerzit më ndershëm. I kanë akuzuar njerzit më ndershëm. Edhe njeriu duhet të mbajë kujdes nga kësaj çështje. Argument Allahu Jellal walal e ka mbrojt pejgamberin e tij në Kur'anin e tij ku ka thënë: "Wa ma kafa Sulaiman." Suleimani s'ka bo kufër. E ato kanë thanë, Sulemoni ka bo kufër. Sulemoni sa kom pej nga merë, po akonë magjistarë, që që i kamësu shëjtani. Sulemoni nuk e ka pos pushtetin me pej nga merë lëk, po e ka pos pushtetin me magji, të cilat i ka pos disa mësime nën karikën e tina. E ato janë konë mësime të zatë i ka shkelë, Sulemoni. Mirë po shëjtani me kalimin e kosë, i ka mashtruhe. Dhe djetarë nga kënë gjarë kanë thën, se njërzit, e kanë thanë, se njerëzit Njerëzit asaj nuk e besojnë Allahun, kuptohet. Njerëzit asaj nuk janë të edukuar dhe të bën terbije me librin e, e, e, e, e, e Allahut dhe me sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë lënë me shlugjun e tyre. E kanë lënë me shlugjun e tyre ndaj pejgamberëve. Shikoni sa i kanë dhënë pejgamberit, kafirakon. Pejgamberit Allahut, pejgamberi i cili vjen me humsun e njerëzve Allahun dhe mësimet e Allahut dhe udhëzimet e Allahut atë e kanë thënë ti je kafir. E kafirit i thonë muslimani je. Kështu ja u përzin sjellani mësimët njerëzve edhe kështu me radhe edhe pasus të pengamerve edhe dhjetarët e cilat e pasojmë pengamerve si që ka thonë pengameri sallallahu a.sallam unës kam lan pas juve dinar dhe dirhem nuk ju kam lan dinar dhe dirhem innëma warrothël ilme ja u kom të rashëgu ilmin femen e khadahu kush e marrë ket ilm le ta more me të madhe El ulemau warathetul enbija Ka thana la ihi salatu wa salam Ulemat janë tra shëgimtar të pe nga merve Filat ulemau atë silat kapën për librën Allahu Gjellewala El rabbanijune Qish ka thana Allahu Gjellewala O lakin kunu rabbanijine Bima kuntum el -kitab. Kathar, të allimu në elkitab. Allahu Gjellewala ka thonë, bahuni mësues të mësimim e të Allahut, se ju e lezoni libërën e Allahu të barëke vë të ada. Andaj dhjetarët, janë të rëshëgjimtarët të për nga mërëve. Dhe nga kjo njarë e nëzjerë rëmësimin e madhë, se njeri ju duhet me pasë kujdes, ku e leshon gjuhën e tira, ku e akuzon me të mësues, akuzat të ndryshme si që e kanë akuzu bitë e israelit Suleimanin a.s. i që li ka qenë i pastor i që li ka qenë largë akuzave po bitë e israelit e kanë akuzu dhe Musën a.s. dheri sa e kanë detiru Musën mi thanë ja qovmi la të dhuni Musë a.s. Allah o gjellë vala ka të regu fjadën e ti dhe ankecën e ti ja qovmi o po fudhja Musën mundoni mo Musën mundoni se një të maltretuwe Unë e jo apë mësime të allohë dhe ju nuk i besoni Mësime pas mësime Si që përmendëm në rasin e lopës Qëfar lopët, qëfar nëgjire, sakile ku... Qëfar si fatë e kjo kjo lopë Dere se kam pagujtë me altan La tu dhuni, ja qaumi Mosën munoni Fe lemma zagu e zaga Allahu kulubahum Allahu gjellua thot E kure të prun Kure të prun Me jo ndryshum zemrat Adhe njeri ju du të me posë kujdesë me i respektu e mësimët e për nga mërëve me i ndëru për nga mërët e si ndërohëm për nga mërët? si ndërohëm për nga mërët? ittëbiu ma unzila ilajkum mërrabbikum, Allahu Jelle Walla ka tham nëse dhoni më ndëru për nga mërët dhe dhoni më ndëru të dërguarit Allahu Jelle Walla, ittëbiu pasone mësimin Allahu të bareke, vëtëala, dhe pasoni mësimët e djetarëve të cijatë, jahumëson njëra të cilat i nxjerrim nga kjo ngjarje është se mësimi i magjisë është prej kufrit. Mësimi i sihrës, mësimi i fallit, mësimi i horoskopit, leximi i horoskopave të ndryshme, leximi se çfarë fati kime pas, leximi se a kime, lumtur, a kime fatzi, nda, të qenë i lumtur, a kime të qenë fatzi, është prej kufrit ndaj Allahut te bareke u teala. As kush s'ka mundësi të kalzo, a kime kanë i lumtur, a kime kanë fatzi. As kush s'ka mundësi të tregu se ç'ka mendodh nesër për tyje si që është rasti i horoskopëve të ndryshme që është thash horoskopë magji e sofistikuar e përparuar e modernizuar dhe njërëz i thojnë kjo është një që ka e resko të mojë me, me magjien magjia është prej kufriateve ande ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam njëni prejuve eshtë thot një fjal jurqi kelimetën la jurqi leha belën nuk janën shumë veshën e beson të një lajmë atë që ka dolë e beson një lajmë sa por illustrimë ma tjeshtë e beson një lajmë të horoskopit e beson një rejmë edhe e thua ta ka thonë për nga meri sallallahu a salem lajur kile ha balen se ja kushton shumë për menjen shko lidhe lajme e ndjerën thotë për nga meri a.sallallahu a salam jahui i biha se bëjina khandekën finnar gjytët 17 vite në zjarë gjytët 17 vite në zjarë pëse që ja ka nuk menën, nuk ja ka nuk menën nuk ka fol, nuk i ka kujdu nuk i ka kushtu kujdes fjallëve të tina anaj sihri ka qenë presë provave të cilat Allahu të barek e ja vëtara e ka bërë gjithë më në gjatë jetës e njerëzimit anaj du të me pasë kujdes du të me pasë kujdes qka lexan du të me pasë kujdes qka dëxan du të me pasë kujdes qka transmitan du të me pasë kujdes ka në akuzan du të me pasë kujdes ka në lafdron ndashtë ta e la ende dashë akuzon se ta Allahu xhallahu ala as ka don më ndërua. I ndron sa indented. Dhe këtë kjo si pasojë e mosmësimeve të Librit Allahu të Allahut te bareke o te ala, andaj ehli sunneti kanë dalë me me pajtim, me ixhmatë ehli sunnedit, në njezhshmëri të ehli sunnedit se ai i cili emson kufrin, emson sahrin, nuk është besimtar ndaj Allahut te bareke o te ala. Premsimeve të tjera nga kjo ngjarje dhe me këtë e përfundojna Për nga meri sallallahu alaihi sallam në hadith ka thonë, më njëa këhenën këshkon të falgjori, këshkon të falgjori nuk i pranohët namazi 14 ditë, veç me shkue, veç me shku të falgjori, nuk i beson kur gjo, nëse i beson ka që tër hukëm, vetëm me shku të falgjori, vetëm me lezu horoskopin, Sepse ora Skorpia është ai i shpërndar më shumë tek na, apo xhingjitë ndryshëm, apo fallxjorët ndryshëm. Vetëm me skuqte ai, më aqoj dërtën. 40 ditë pa namaz. Kjo është prej dënimeve të Allahut. 40 ditë pa namaz. Është edini që do më të them 40 ditë më së mutu pranu namazi. 40 ditë më së mutu pranu namazi, më së dashiku Allahu xhallahu namazin, osh me ta mor Allahu te bareke o ta ala mbrojtjen tone. Me ta mbrojt me ta mor mbrojtjen dhe me t'lën në në mbrojtje në vetës tane. E njëri ju së ka mundësi me mbrojtë? Në kuli kal insenu daife. Njëri ju është shumë i doptë. Ka thonë për nga meri a.s. Në lutën e mëngjesi dhe të mbramjes Ja haju, ja kajun Bi rrahmët i ke estë gijith Wa la të kilni ila nefsi Tërfët e ajinin. Ka thonë oj gjall, oj përjetëshëm Me mëshiren të tane Kërkoj mbrojtje Shtrehohëm në mëshiren të tane Oj mësh më sëmle në mbështetjen e vetës time asa lëvizja e sirit qërpik kër lëvizin asa vërenti aq pak ka thonë më sëmle më mbështet vetë vetën time as që kaqë se njeri ju më mbështet në vetë vetën e vetë dështon hum sa që si njeri ju më mbështet edhe në ilmin e vetë edhe në studimin e vetë dështon dështon sigur që kanë dështu filozofa të ndryshëm andaj për nga meri a.s. ka thonë katë rod dit nuk i pranohet namazi e në i besue ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ka fara bima unzila ala muhammedin sallallahu alejhi dhe selam ene se i beson ni fjala çka thotaj ban kufër e mohon atash ai ka zbrit muhammedit alejhi salatu wa salam e mohon e mohon atash ai ka zbrit pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam ç'o rreziku i mazjis Kjo e rëziku i sihrit. Kjo e rëziku i mashtrimeve të ndryshme të cilat i bojnë njerëzim. Dhe përrej, mësimeve të kësa njërje është se magjistartë kanë në mundësi me nda burin dhe grujen, Allahu në rritë. Kanë në mundësi me nda burin dhe grujen. Allahu Gjellewala ka përmen në Kur'an. Ju fërriku në bejnë lë mërë i vëzogjit. Endajnë me zburit dhe grujes. Dhe zogjë, në gjunë rrobe zوج gjë diçka çka është, është e lidhur dhe e ngjitur me diçka e lidh fort mirë po me sihra të ndryshme me msimet e parë fletë shtatë të ndryshme me msimet e dyta me fletushka të dyta i ndajnë ata mirë vallahu po xhellahu ala ka thon wama hum bidarin min ahadin illa bi idnillah ama ket ket fletsti ket ket nditsi se ne bojn pa lejen allah xhellahu ala Ska diçka kët univers që ka murur me lejeën e Allahut te bareke وتعالى. S'ka mundsi diçka me lejeën e Allahut te bareke وتعالى. Andaj si duhet të ndrojtur për kësajna, duhet me i përmend Allahun te bareke وتعالى shumë, sepse Allah ka thënë me lejeën e Allahut. Nëse nëse ju keni hap lejeën e Allahut, s'ka mundsi me bë kur gjë. E si si si duhet të mumbrojtë për kësajna me shtu përmendjen e Allahut, me shtu leximin e Allahu xellawala, me besun Allahun si duhet. Me besun Allahun te bareke وتعالى si duhet. Mbeësuse vetëm Allah i ka dorë çështën dhe me lejen Allahu xhallahu ala s'kan munti me të godit. Dhe për emsimeve të kësaj ngjarje është, dha ajo shumë interesante. Se Allahu xhallahu ala ka thon, "Walaqad alimu en man ishtarahu malahu fi al-akhirati min khalaq." Kjo një msim shumë i madh, do shalinxerat në veti. Mirpo na do ta bëjmë më shkurt në këtë orë. Allahu thot, "Këta të cilët ishin në kohën e Suljmanit, e ditën shumë mirë se kush e mëson sihrin, në akhirat kam e dështu e. Mirë pa, pet e blejten. E mëson sihrin. Qa kuptohet, se njeri ju ndë njerë, e di shumë mirë rrugën e shtremt, e di shumë mirë rrugën e humbur, e di shumë mirë devijimin, dhe prapja kona me shkunat tona. Dhe prapja kona me shkunat tona, dhe e mërë epshi dhe e devijon. Qishka thonë Allahu Tebareke, vëtë ala, që si shka thënë Allahu Gjellewala efera ejte mani tëkha dhe ilahe hu hawa a eki poti o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atë njeri i cili epshin e vetë të kanë mën e vetë dëshin e vetë e ka morë për Zot kur ka morë për Zot a i si ka thënë se epshin e më ka kryua po shka do me thënë këtë ajetë Zot e a dhëranë ata e a dhëranë të kanë mën e vetë si të përpuhë thëshma ata miri jeti, njeri miri jeti Si ti shkosh për të kandmën aty për stati, shumë i mirë je. Si ti shkosh për mendimët aty në Athinë, për shkollën e Athinës, ç'i mendon ai, shumë i mirë je. Po i shkollë kontra dhe po e kundërshtove, qoftë edhe me hak, si je i mirë. Ilaahu hawa. Zot e kohepshin vet. Nuk e don post ato çka ka kon epshi. Dhe nuk e pason post ato çka ka kon epshi. Wa ne kad alimu. Allah thotë e ditën mirë e ditën mirë se atas nëse e blejnë magijën e nëse e pasojnë këtë rrugë kanë me hupë akirejtin andaj në duhet me pasë hujdes se ndë njëherë e dina rrugën e drejtë po e kanë mja nuk në le me shkuna lut, me lut Allahum, të ona andaj lutë me lutë Allahun të barëke që që ka lutë për nga meri aleyhi salatu vë selam Allahumme jamu qallibë l'kulub thëbbit qallbi ala dinike vë ala taatike ka thënë o oh Allah o oh ti cili rëtullon zemrat Allah i rët Thebit kalbi aladinik Forcoma zemrën teme në, në fejën tante Ka thonë enesi Shoki pengamerit a lehi salatu e selam Ka thonë une pengamerin a lehi salatu e selam Nuk e kam në dëgju të abojnë dhe një doa Ma shpeshtë të sa që ketë doa Pengameri Allahut E ka lutë Allahut O Zotë forcome në fejë O Allah forcoma zemrën mos dhevjoj Sipëse zemrën ka shumë let mundësi me dhevjue Ka mundësi shumë let me dhevjue Sepse Allah i di ato të kanë më të fshëhta në zemrën dhe në thëlsin th e zemrës Vetëm Allah u gjellewale i di në to A ti vetëm një lëvizje e vogël E të kanë mës e epshit dhe vion njeri ju Allah u në rrit Dhe vion njeri ju Allah u në rrit Andaj me prejmsimeve të mdoja nga kjo në gjari është se Njeri ju në njerë din dhe ka dhije dhe s'ka nevoj me emsue Po të kanë më neka të madhe Dhe së në shtip të kanë mën e tina, së në shtip eps e kështë nëmerat, si kur Jusufi a.s. kërë ja ofrun me bo zino, kërë ja ofrun me bo amoralitet, që ka tha, rabbi signu e habbu i leje, mimma jede unë një thi. Tha, o zotë, unë e mamin him borgë, se sa me bo cëta që ka përmë thojnë këta. Me bo zino, me bo zino dhe amoralitet me grujen e brejtit. Me bo zino me grujen e brejt. Ka tha, ja rabbi, e signu e habbu i leje, signi, Burgu a më i dashur për mua. Në ndonjëherë, burgu a më i mirë sa më ndrua rrugën Allahu te bareke u teala. Burgu a më i mirë se sa më ndriçua ligjit Allahu te bareke u teala. Burgu ndonjëherë më i mirë se sa më ndriçue ata çka Allahu te bareke u teala s'ka leju më ndriçue. Sepse Allahu te bareke u teala i mallkon ata të cilat e din dhe nuk e hecin rrugës Allahu te bareke u teala, siç ka thënë Allahu jallahu në Sura al-Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله oh مستبان بري اتهلات يهذرو معطاء يهذرو معطاء ام ماذا ما يهذرو الله جل وعلا ربين شو ام ماذا الله جل وعلا ما يهذرو مي روبيل واي حالي معطاء براتا اشكا الله جل وعلا يهذروه ماطا e dietar kur e kanë shpjeguar kusham gheril maqdub alehim kushant aniers kan kushan thon dietar këta njerz janë çka e din rrugën e drejtë dhe nuk shkojn e din ka duhet me ecë dhe nuk shkojn atona e kushan wal dalin kushant ahun murit kan thon ata te cilat shkojn rrugës së shtramta ma nuk e din nuk e din kujtojn se si janë mirë wihasabun annhum muhtadun siç ka than allahu xhallahu ala ata shkojn rrugëve të gabuara ama mendojn se si janë drejt A dal rreziku e njeriu të ngatjet është shumë i madh, andaj duhet me u kthy librave të Allahut xhallahu xalla, mësimeve të Allahut te bareke tuala dhe me nxirr dobi dhe këshilla, siç ka thënë Allahu xhallahu xalla, ya ja, ayuha an-nasu qad ja'atkum moweza min rabbikum, o njerëz, ju vjen ka ardh këshilla e Zotit tuaj. Ku ka këshilla e Zotit tonë në mendjet tona, në mezhlisat tona, në muhabetat tona, në çajtoret e drejshme, në aygonet e drejshme kur sesi? Në libënë Allahu të barëke vë ta'ala, e ledhina jetlu në kitabë Allah, Allahu gjegatë, atë të cilat e ledzojnë libënë Allahu gjellu ala, vë e kamus salata, vë mimma rëzëkënahum ju nëfikun, atë të cilat e falin namazin, dhe prej pasuris shka na ju kina dhanë, atë a japin, vë jërgju në tijaratën lën të burë, dhe e shpresojnë një trekti me Allahu në gjellu ala, shka s'ka mundë dështu e kurt ska më dështuar kur këta janë të cilët e dinë udhëzimin Allahu xhalla wala piktyrë mirë të udhëzimi Allahu te bareke u teala alladhina yatluna kitab allah ata thotë e lexojnë Librin Allahu te bareke وتعالى. Andaj njeriu duhet mboha mas serioz, duhet mboha majva mendshëm, maj kujdesshëm çamë shpëtuen në dynja dhe në ahirat. Lusim Allahun jalla wala që të na kthejnë në librin Allahu te bareke وتعالى. Lusim Allahun te bareke وتعالى që të na kthejnë në mësimet e Allahu jalla wala. Lusim Allahun te bareke وتعالى që të tkthaje rinia e muslimanëve në mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun jalla wala që të juçejë lëshit muslimanëve që a sajnë rrugënë Allahu tebareka wa ta'ala që të këthejen krenëriës të të të të këpas pëngë amërë sallallahu alaihi wa salam a la inna l-izzate lillahi wa rasulihi wa l-muëminin këtën Allahu jell e wala krenërija i takon Allahut krenërija i takon të tërguarit krenërija i takon besimtarve lusim Allahu jell e wala që të këthejen umetit krenërijen a sallallahu mële nabiyyina Muhammadin a lë alihi wa sahabatihi e jmërin